Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Ikti viiso araham sama sam bunwa linja charana sampanwa sugatwa lokajju anuttaro bodsada msaarati deva budho bhagava ti swakato bhagavata dhamma sandhicowa pakaliko, ehipasiko, opanahiko, pachat-tang veditabbo vinuhi ti supatipanno, bhagavato sávaka sango ujupatipanno bhagavato sávaka-sanungo, nyayipatipanno bhagavato sávaka-sanungo Samichipatipanna bhagavato sávaka-sangha Yadidang chatari purisa yugani athapurisa bukala ese bhagavato sávaka-sangha Ahuneya, Pahuneya, Dakhineya, Anjali karamiya Anuttarang punyakhetang loka te evaṁ gundhāṁ saranthānāṁ dhammāṁ saṅgāṁ ca vikham vā bhyam vā nahe satyya. Včerej jsem mluvil o samatové meditaci a začal jsem první večer tím, že jsem mluvil o šesti pravdách. Náš přítel Lenzík se ptal, pro šest pravd. Teď se k tomu dostáváme. Buddhismus, jak všichni velcí mistry buddhismu hlásají, se nedá porozumět bez porozumění dvou pravd. Pravda světská a pravda nad světská. se tak být? Čtyři pravdy tež se nedají rozumět bez porozumění čtyř v rámci pravdy světské a v rámci pravdy nadsvětské. A samata vypasana stejně. Samata vypasana se nedá rozumět bez porozumění samaty se světským objektem a samaty se nadsvětským objektem, tedy se jako objekta, nebo s předzvěstí mirovány, nebo s zobrazením. Zobrazení není možné, ale jestliže o mirování můžeme mluvit, můžeme o ní mluvit z hlediska tří aspektů. To je aspekt animita, animita, co znamená Aspekt nemožnosti si ji představit ve, v symbolech, ve aspektu a a aspektu nemožnosti. Dosáhnout cestou prání, cestou, cestou eh, determinace a prázdnota. Práznota tedy, nemožnost symbolizace a nemožnost determinace jsou tři aspekty. které vedou k porozumění nad světské pravdy. A bez pravdy nad světské, osa buddhistického poznání, tedy čtyři pravdy, pravda o nemožnosti najít uspokojení se světským objektem, pravda důvodu této nespokojenosti ve světě, pravda konce vší nespokojenosti a pravda cesty, která vede ke plnému uspokojení, ke konci nespokojenosti. A tedy světská pravda a nadsvětská pravda. Nadsvětská pravda tedy znamená tež, že vše Budovou učení nebude nikdy kompletní a nebude nikdy plně srozumitelné, pokud nepoužijeme těchto dvou prav, pravdy světské a nadvětské, k jeho porozumění. tedy též porozumění samatové meditace nemůže být kompletní, nemůže být úplné, pokud nepochopíme samatovou moudovost, moudovost utišení z hlediska dvou aspektů. Samata v běžném pojmu, tak jak ji rozumíme, je spojená tedy s cestou utišení mysli, na, o čem jsme mluvili v dvou předešlých večerech, tím, že meditující rozpozná příznivý objekt k utišení koncentrace mysli, tento objekt sjednotí se s tímto objektem. O čem jsme mluvili v předešlém večeru, je mezi naší běžnou myslí a myslí sama, by myslí samá samády dle Abhidharového učení jsou praxe diána tedy prohloubení. A mysl ve stavu prohloubení a běžná mysl, kterou používáme v každodenním životě, se liší tím, že v běžném životě nezbytně Musíme měnit, aby jsme byli schopni komunikovat, aby jsme byli schopni žít naším normálním světským životem. Musíme stále měnit objekt poznání. Poznání ovšem v... ve stavu samády, ve stavu dhyány, je poznání, které nemění objekt. A jelikož meditující nemění objekt, vyvinout sílu mysli, sílu poznání, sílu vzpomínání a tak dále, všechny aspekty síly mysli, které v běžném způsobu poznání, v běžném způsobu komunice, v běžném způsobu vědomí jsou nemožné. Jedině silná mysl, jedině zaostrená mysl, jedině mysl, Samády, tyto poznání, samády, může poznávat předměty poznání, tak jak opravdu jsou. A poznání předmětů poznání, tak jak opravdu jsou vede, z hlediska buddhismu, k úplnému osvobození od všech nečistot mysli, všech nečistot vědomí, všech nečistot poznání, což je cíl buddhistického učení. Předešlém večeru jsme mluvili o třech způsobech, které se navzájem proplítají, jak meditující chrání, kterými meditující chrání svoji mysl, své poznání od znečištění. Nebudu je opakovat, proto,že čas je omezený. Ovšem, mluvili jsme o tom, že ve stavu samády, ve stavu utišení, ve stavu samápady, <těk> mysl po dobu, po kterou meditující prodlévá v prohloubení, je absolutně čistá. Je absolutně čistá díky tréninku, o kterém jsme mluvili, v prohloubení mysli, nebo zjemnění mysli, s pomocí dobře vybraného objektu, Mluvili jsme o tom, že na takovémto dobře vybraném objektu tradice Terváda se zdoní o 40 takovýchto objektech, na kterých meditující se cvičí pročištění mysli a poznává, že jedině jemné poznání je schopné poznat jemné objekty. Tím procesem zjemňování poznání, zjemní oběh poznání do takového stupně, že v poznání v nejhlubších stavech prohloubení, v tomto poznání ne neexistují žádné rušivé faktory. Toto je tedy nejhlubší stav pohloubení. A v tomto nejhlubším stavu pohloubení pak i štěstí. Exultace, nevím, jak se to dá nazvat? nadšení, jsou tež rušivé faktory. Nemluvně o přítomnosti aplikace, cíly, aplikující objekt, mysl k objektu poznání, všechny tyto faktory, které jsou ze začátku předpokladem pohloubení mysli se v hlubších stavech utišení tež stávají překážkami tím, že je meditující též pozná jako překážky, je schopen je odstranit a nejvyšší nejvyšším dosažení utišení meditující je schopen po dlouhou, dlouhou dobu Jestliže je dobrý yogi, jedná se určitou dny bez prerušení a bez rušivých faktorů poznání o tempolu vybraný objekt. Týden jsme mluvili o tom, že ve všech rozdílných stupních prohloubení mysli, poznání ve smyslu prohloubení mysli, které vede k plnému utěšení, je jedině možné, jestliže meditující se naučí schopnosti spontánně uvést mysl Vybranému objektu bez síly, ale moudrosti. A jestliže si ověří tento stav, Čistoty mysli vůči vybraným objektům, osvojí si též pak umění meditace utišení, o kterém jsme mluvili ve minulých dvou týdnech. Ovšem, mluvili jsme též o tom, že z hlediska buddhistické meditace tento stav utišení nemůže vést sám o sobě, k plnému odstranění nečistot poznání. K plnému odstranění nečistot poznání je důležité, aby meditující poznal druhý aspekt samaty, tedy samaty nad světské samaty, nad utišení mysle, s nadsvětskými objekty. Tedy nadsvětský objekt. Nadsvětské objekty tedy jsou tři brány, o kterých jsme se zmínili. Nedá se zde mluvit o objektech, ale můžeme říct o branách poznání. brány poznání bez zobrazení objektu, bez vůle objektu a poznání prázdnoty jsou tedy obsahem nad světské samaty. Praxe se samaty nemůže vést k osvobození, poznání samaty nemůže vést k osvobození, moudovo samaty nemůže vést k osvobození z hlediska bodhismu, pokud si meditující neosvojí, utišení, cestou poznání nad světského objektu. A aby mohl praktikovat toto utišení cestou poznání nad světského objektu, je nezbytné, aby se o svoje moudrost vypasané, o které budeme nes. dnes. Tedy, jak jsem se už změnil k poznání šesti prav, které jsou předpokladem, k poznání opravdového, hlubokého poznání budova učení, je nezbytné si osvojit moudrost samaty a moudrost vypasany. A moudrost samaty a moudrost vypasany se stávají kompletní, úplné v jejich aspektu poznání jako samaty se světským objektem, vypasany se světským objektem a samaty a vypasany se nad světským objektem. A v nad světském objektu tedy s práznotou s sférou poznání, ještě bez zobrazení, ještě bez vůle vůči objektu. Toto v rámci tohoto poznání se pak samatá a vypasaná, moudro samatá a vypasaná, splývá v jednu osvobozující moudrost, která má jednu chuť chuť osvobození. Toto je cíl a na naplnění budoula učení. Jestliže meditující úspěšně pozná tyto dva aspekty, moudrosti utišení a moudrosti správného rozlišení v hledu hledu. <laughs> Stává se tedy opravdu znátcem budova učení? Jestliže si plně osvojí tyto dvě moudrosti v dvou aspektech světském a necvětském, stává se kompetentní, schopen postupně zbavit se všech nečistot myslí. blíží se stále blíž k cíli buddhismu, být plně prospěšný, sobě, druhý. Na začátku jsme mluvili o tom, že samatová moudrost dle slov a vedána sutta, to je Vajima Nikája, v prostředním, prostředním soporu, Samata je poznání objektu z hlediska jejich účelnosti k utišení se viedomí. Je na meditace vledu, vledu je. Definováno, definováno jako moudrost nebo poznání. Lakanato patileda to to znamená, že poznání objektu ve světě z hlediska jejich opravdových vlastností a proniknutí, hluboké proniknutí do těchto opravdových vlastností všech objektů ve světě. Budova učení, Buda hlásá: Sabam, anabijanam, Sabam, aparijanam, Sabam, Apaidžán, Apaidžán, Apaidžán, Apaidžán, ten který nepoznan všechno ten který. neněme všechno ten který neopustil všechno je není schopen se zbavit nespokojenosti utrpení je ten který vše pozná Vše pronikl, vše zanechal, je schopen se plně zbavit utrpení. A meditace v hledu není tedy nic jiného. plné poznání, plné proniknutí a které vede k plnému opuštění všech objektů světských. A toto plné poznání, plné proniknutí a opuštění je jedině možné na základě Utišený mysl. Mysl. Jen utišená mysl. V mnohých, mnohých řečích duny nacházíme slavný výrok. Samáhy tam či tam, Jatábů, tam Jen. V samádhi, mysl samády, mysl, jež je správně aplikovaná na objekt, bez vtíče a bez odporu, rovnoměrně aplikovaná což je opravdový význam samády. Je mysl, když je rovnoměrně aplikovaná na objekt, je schopna poznat objekt tak, jak opravdu je. Čili samády, utišení mysli, rovnoměrnost mysli, co už znamená spontánnost mysli, je nezbytný poklad k poznání všeho, co je z hlediska odizmu možné na světě poznat. z hlediska vlastních vlastností a společných vlastností všech objektů, Promiknout Poznání světských objektů z hlediska společných vlastností, což je nestálost, nemožnost najít uspokojení v tom, co je nestále, a neosobnost, všeho, co je nestálé. neosobnost nestálého není nic jiného než prázdnost nestálého. A poznání prázdnoty je právě vysvobozující poznání buddhismu které je společné všem směrem buddhismu bez výjimky. A poznání prázdnoty není možné bez poznání dvou pravd, o kterých jsme mluvili. Co znamená tedy poznání všech objektů ve světě? První večer jsme začali mluvit o tom, že běžné objekty poznání, s kterými jsme konfrontovaní, v každodenním životě, a které jsou objekty našich vášní, našich eh, radostí, našich eh, nepřízní, eh, našich starostí, našich strachů. Všechny tyto objekty eh, z hlediska se nazývají Panyaty se dá přeložit jako symbol. Hm? Symbol... Ale symbol z hlediska buddhova učení není opravdový, objekt poznání. Symboly, které jsou hlavním významem našich rečí, je něco, co nás dělí, Dělí nás to tím, že dělí naši mysl. mají tuto zkušenost, ten nejžádanější objekt dnes, nejžádanější symbol dnes, může být ten ne, objekt, které největší um, nenávistí dohyde. Čím žádanější objekt, tím lehčí je, aby se tento objekt stál. tež objektem těch nejzatěžujících stavů mysli, strachu, starostí, nenávistí, chtíčí. Ale tyto objekty, jako muž, žena, dům, peníze, jak už jsme mluvili, na začátku. I hlavní objekt nepohody, což je jsem já sám, aby se člověk vymanil se rozdělovací mysli, která je daná jazykem, musí je rozbít. Aby se člověk mohl dát dohromady, tedy opravdu dát dohromady, ne přechodně, ale navždy dát se dohromady, musí sám sebe rozbít. A to je tedy vlastně cesta meditace v hledu, je cesta rozbití světa. Hlavně tedy rozbití sebe, nebo svět poznáváme jedině pomocí svého vlastního těla a myslí, která je na toto tělo vázána. Jiný poznání nemáme. To je i z hlediska vědeckého, ačkoliv víme, že já nevím, já nejsem fyzik, ale fyzici vědí, jakou rychlostí se točí naše Země kolem Slunce. Přestože vše je v pohybu, a tento pohyb je, se děje je rychlost. Jeho rychlost je prakticky nespočítatelná, přesto žijeme v dojmu, že se nic nemění. A tento dojem, že se nic nemění, je právě daný tím, že naše mysl spočívá na objektech, jež jsou symboly objektů. Tyto symboly objektu můžou být žádající dnes, nežádající zítra, dnes objektem velké lásky a vášně na druhým objektem velké nenávisti a zášti A to vše je proto, protože si myslíme, že tyto objekty se nemění. A symboly opravdu se zdají být stejný. Symboly objektu se opravdu zdají být stejný dnes zítra. Jestli se zítra přijdu opět a budu se dívat na tento budík, nebo na tento poštát, nebo na tuto podložku, na které sedím, hm? na tyto parkety budu mít dojem. Že se jedná o stejné věci. Nic se nemění. Protože mé poznání je namířeno vůči symbolům poznání, ale ne vůči opravdovým objektům poznání. Tak jak se bezprostředně jeví joginu v meditacích ledu. Moudrost samaty, o které jsme mluvili, v minulém týdnu a v jak už jsem se zmínil, je založená na disciplíně síla. Bez disciplíny prohloubení mysli je nemožná věc. Jestliže máme disciplínu a máme správné instrukce, je možné sám si osvojit moudrost samaty. A Buddha sám a mnozí z nás tež mu učíte naše divance, byli schopni si tuto, schop, tuto moudrost samaty osvojit sami tím, že si přečetli knížky, pozeptali se, toto je možné. Jestliže věříme tradici, Buddha sám v nezčetných minulých životech si osvojuje moudrost samaty a Odešel jako Asker do Himaláhy, kde podléval v dlouhé, dlouhé léta v, v radosti pohloubení vyslím a zhodil se v rozličných sférách poznání, v nebi rozličných. V nebeských, které odpovídají této sféře poznání. Ale to všechno nevedlo k jeho vysvobození. budha už jako osvícený aspekt, aspekt například Body, Žádáka, máme příběh, hluboce poznal pravdu. Nespokojenosti ve světě, pravdu utrpení ve světě, hluboce pozná pravdu nestálosti všech světských objektů, která je s tímto poznáním spojená, a hlásá toto poznání. Ovšem, nebyl schopen dosáhnu poznání neosobnosti všech objektů ve světě, přestože dosáhl už i v minulých životech nejhlubší možné perfekce v tomto samatové moudrosti utišení. Tedy moudrost hledu Moudrost poznání všech objektů tak jak jsou není možná bez, tedy nejen bez disciplíny a bez dalšího poznání bez poznání disciplíny prohloubení disciplíny. disciplíny zkrocení smyslu disciplíny prohloubení dále tedy poznání moudrosti v je jsou nutné instrukce kompetentního učitele. Sám této moudovosti meditace v hledu se nikdo z nás nemůže naučit. Jestliže jsme se to takovost bylo to tím, že jsme sledovali instrukce kompetentního učitele. kompetentní učitel, tedy nás může vést přes všechny překážky. Mluvil jsem o tom, nemohl jsem mluvit v detailu. Meditace utišení má své prekážky. A poznáním a překonáním těchto překážek tedy meditující Jobin je schopen se dosáhnout těch hrubších a hrubších stavů prohloubení a zůstávat v těchto stavech. Po dlouhou, dlouhou, dobu. Jedině tím, že poznal úplně veškeré překážky pro hloubení a stálou praxi, si je osvojil natolik, že, se, že kdykoliv, kdy se objeví, je schopen. V vypasanové meditaci se jedná tež, čím hlubší naše vypasanové, vypasanové znalosti, čím hlubší naše vypasanova moudrost, v ledu, tím více překážek jsme konfrontovali a více překážek jsme pochopili. Že jsme byli pod vedením kompetentního učitele, byli jsme schopni je střebat a překonat v rámci tedy vypasané moudrosti, moudrosti ledu. A hledu moudrost Severní tradici se vysvětluje na základě devíti pariná, devíti plných poznání. Televandrové tradici se vysvětluje na základě tří plných poznání. A o těchto tří plných poznání teď, to, teď budu mluvit. Tyto tři plné poznání je možno tež chápat, a v pedobátové tradici to tak děláme, z hlediska poznání všeho, dokonalého proniknutí všeho a opuštění všeho. Tyto tři poznání tedy vedou právě k tomu, Poznání všeho se v televádové tradici vysvětluje jako nějaká ta Nebudeme teď mluvit o severní tradici, tak jak se to učí v Číně v Tibetu. Budeme mluvit z televádové tradice. Ovšem. Detaily jsou rozdílné, esence je ta sama. První přichází, aby jsme poznali tento svět, a taz, nebo poznání tohoto světa, jak už jsem se zmínil, je rozbití tohoto světa v jistém smyslu. Bez rozbití světa nemůžeme se zase zcelit v svět v cvět. První Aspekt, stupeň vypasané moudrosti je tedy ňáta, pariná. Mňáta znamená doslova objekt poznání. Úplné poznání objektu poznání. ňána je moudrost a mňáta je objekt moudrosti. Tedy úplné poznání objektu moudrosti. Nejedná se o běžné objekty ve světě. Toto je tež objektem častého nepochopení. Jedná se o objekty moudrosti. A tato moudrost, základem této moudrosti, je naše schopnost používat rovnoměrnou mysl. Zmínil jsem se už o body džátaka a tak dále, kdy Buddha si osvojil poznání nestálosti ve světě, utrpení ve světě, osvojil si poznání Ve světě ovšem nebyl schopen proniknout poznání neosobnosti všeho ve světě. A toto poznání byl schopen hlásat jen po svém plném osvícení, jako A toto poznání je právě spočívá. tom je založené na nějaká poznání objektů moudrosti. Objekt moudrosti, tedy ve světě z hlediska vypasané moudrosti, z hlediska moudrosti, tady nejsou. Symboly objektů jako hodinky, jako žena, jako muž, jako ty, já, on, dům, auto. Všechny tyto objekty, které jsou objekty různých sporů a nesvádu ve světě, nejsou objekty moudrosti osvobozující moudrosti. Aby člověk byl schopen používat osvobozující moudrost, která úplně zbaví rozporu v mysli, musí je rozbít. Bez rozbití Objektu se objekt nedá zcerit. A účinně se dají rozbít jedním moudrostí. má tři aspekty, ale z nich nejefektivnější je třetí aspekt, první teoretické poznání, logické poznání a nakonec jogínské poznání. Všech osobních objektů právě může dojít jen jogínským poznáním. Jogínským poznáním, které je založeno na předešlém výcviku samány, prohloubení na světských objektech. Světských objektech, které vedou utěšení, které jsou příznivé utěšení příznivých světských objektů. Co je tedy nějaká paríná, co je tedy, co jsou objekty moudrosti. V budově učení se tyto objekty moudrosti slučují v různé skupiny objektů. A tyto skupiny objektů jsou pak objekty meditace v hledu. První a nejdůležitější skupina objektů je pět agregátů existence. Další je 12 sfér poznání. 18 elementů poznání. 12 složek souvislého souvislého poznání. Souvislého vznikání. Souvislého vznikání. 22 smyslu, toto jsou skup hlavní skupiny. První tři jsou nejdůležitější. 5 agregátů existence, 5, 12 sfér poznání a 18 elementů poznání. Toto jsou nejdůležitější objekty moudrosti, které Stávají základem meditace v hledu. Díky tímto objektu je meditující v se stává za předpokladu, že má k dispozici kompetentní učitele, se stává schopen rozbít představu o sobě a o světě jako o něčem osobním. Stává se to tím, že veškeré objekty poznání tedy si radí do těchto objektů moudrosti. Kromě těchto objektů moudrosti neexistuje nic na světě, co by se dalo poznat. A tyto objekty moudrosti jsou bezprostředně neosobní. Je pouze první. Začneme s nejdůležitější skupinou, první skupinou agregátů existence. Ten, kdo vidí agregáty existence, ten, kdo vidí veškeré poznání ve světě, veškerou zkušenost ve světě, jako poznání pěti agregátů existence, ten je takový člověk, je nemožné aby takový člověk věřil ve skutečnost osobnosti, skutečnost opravdivosti takových objektů, jako je já, ty, on, muž, žena. V tomto poznání pěti agregátu existence Není místo na poznání já, ty, on, ona a podobných objektů. Poznání složek existence většinou meditující začíná tím, z toho nejhlubšího do nejjemnějšího. Nejhlubší objekt poznání Která hm? se nazývá hrupa. se překládá jako tělesno, hm? ovšem tento překlad, jako mnoho technických slov v buddhismu, je nepřesný. Rupa doslova znamená vše všechny objekty, které se představují meditujícímu jodinu jako objekty vznikající a zanikající v každém okamžiku poznání. Zmínil jsem se o tom, že tento svět, jak už i naši vědci hlásají, je v pohybu, jeho rychlost je nepředstavitelná. Ovšem, přesto, že Objekty ve světě se hýbají s nepředstavitelnou rychlostí. Máme dojem, že naše mysl je něco, co stojí. Aby jsme tento pomíjivý dojem překonali, což je základ hlubšího poznání, Postupujeme od těch nejhlubších objektů poznání k těm nejjemnějším objektům poznání a vnímáme první z hlediska jejich opravdových vlastností a opak z hlediska jejich nestálostí. Roupa je tedy první objekt. Roupa znamená vše to, co se láme, doslova roupa znamená lámat se, to, co se láme před naší myslí, tedy objekt našeho vědomí, který se lámou v každém okamžiku poznání. To, co se láme jako objekt poznání naší mysli, nejsou, nejsou tyto hodinky, není tato miska, není tento pošta, na které sedí, ale jsou to. Čtyři elementy: země, voda, oheň, vítr a všechny objekty, které jsou z těchto elementů odvozené a které existují díky těmto elementům, jako barva, zvuky. Čichové věny, chutě, všechny tyto objekty v poznání meditujícího Jobína, který dosáhl schop jisté schopnosti prohloubení mysli, Jestliže je pozná díky instrukcím zkušeného učitele z hlediska jejich vlastních vlastností, budou se pak jevit jako objekty, vznikající a zanikající v každém okamžiku poznání. Symbol buddhismu, jak všichni známe, je kolo. A naše existence se dá tež, tento symbol není náhodný, stal se tež státním symbolem indickým, přestože většina Indů si není vědoma tohoto, ne, významu tohoto symbolu. Tento symbol představuje náš svět a naši existenci jako pohyb kolo je něco, co je stále v pohybu. A naše existence, tento svět, je tež něco, co je stále v pohybu. Nikde ani Oceánu, na tomto světě a ve všech jiných světech není možné najít utišení jež troha. Svět je tedy jako kolo, něco kolo, stálý pohyb, stálý neklid, svět jako takový a my, jakožto ti, kteří svět vnímají, jsou v stále pohybu, tedy v stále neklidu. aspekt poznání světa jako neklidu, jako pohybu je poznání rúpa, poznání objektu, poznání. To, že jsme stále v pohybu, je poznáme nejlépe tím, že pozorujeme vlastní tělo, které v šedesátce vypadá jinak, než vypadá od padesátce, v padesátce jinak než o štoricíce, jinak než v Toto poznání je to nejjednodušší poznání, které každý z nás nemusí být a může udělat. Toto poznání v hloubce ve smyslu agregátu existence je poznání procesu neustálého vznikání a zanikání všeho, co můžeme poznat. Vše, co Vzniká. Přirozeně zaniká. Nepotřebuje k tomu žádnou vnější sílu. Vznikání se přirozené všemu. To, co vzniká, je přirozený zánik. Čili to, co vzniká, se vrací do přirozenosti tím, že zaniká. To, co vzniká, tedy na zaniká jako objekt našeho poznání, je něco, co cítíme. Celi, aby jsme? Poznali. Poznání vzniku a zániku je nezbytné, abychom cítili objekt, který vzniká a zaniká. Cítění je tedy druhý, nejdůležitější aspekt Poznání všeho ve světě. Vše, co poznáváme, poznáváme jako objekt, který vzniká a zaniká, a poznáváme jako cítění toho objektu, který vzniká a zaniká. Cítění je tedy druhý nejasnější aspekt poznání, který přichází bezprostředně s objektem. To, co vzniká a zaniká, je jen to, co můžeme bezprostředně cítit. A cítění doslova v pálí vedana znamená, je spojené s věděním byt. A je to vědění ve smyslu recepce. hledaná se dá přeložit jako recepce objektu. Príjmutí objektu. Aby jsme poznali svět jako proces vnikání a zanikání, musíme... Předpoklad je, že príjmeme objekt vznikání je zanikání. Jestliže objekt přijmeme, tedy přijmoutí objektu, cítení, cítení objektu je přijmoutí objektu. Jestliže objekt přijmeme tím, že ho cítíme, Označujeme si tento objekt. Označování objektu je další stádium poznání všeho ve světě. Ve světě vše poznáváme tedy tím, že přijmeme to, co. Vzniká a zaniká, že si to označíme. Tím, že si něco označíme, zorganizujeme si to dohromady. A k tomu potřebujeme vůli. faktor vůle a organizace dohromady je čtvrtá složka naší existence, která bezprostředně patří každému druhu poznání. Ve světě. A tedy to, ten objekt, který vzniká a zaniká, který přijmeme, který označíme, který zorganizujeme, to rozlišuje naše vědomí. vědomí je to, co je v centru, právě v centru naší existence. A přesto, že centrum jako centrum kola se točí právě nejrychleji, a tím, že se centrum kola točí nejrychleji, máme dojem, když se podíváme na auto na ulici, vidíme velmi dobré, jak se točí pneumatiky, jak se točí ten bezprostřední blízkost pneumatik, temnější strana, Dysk. Dysk. ale střed, střed disku, přestože se točí ze všeho nejrychleji, máme dojem, že stojí. Stejné je to s naším vědomím, přestože se točí nejrychleji. Máme dojem, že stojí, ale jestliže poznáme, že vědomí přichází jedině, jestliže existuje objekt, který vzniká, zaniká jestliže přijmeme tento oběk, jestliže se ho označíme, jestliže se ho zorganizujeme. A pak poznáme, tež, že to vědomí, které se zdá být zdánlivě neměné, se vlastně mění ze všeho nejrychny. Protože ve středu je to, Na čem závisí vlastně celý proces vznikání a zanikání a samo jsou ve středu vznikání a zanikání vzniká a zaniká ze, ze všech objektů poznání nejasněji. To poznání z hlediska pěti složek existence, dále meditující spolu poznává se dvanácti sférami poznání, se smyslem poznání a jeho objektem. Mysl je tež v buddhismu smysl poznání, objekt. Objekt mysli se nazývá dama Složek elementů mysli, jestliže k tomu k smyslům přidáme vědomí, tak dostaneme elementy poznání. všechny tyto elementy poznání, sféry poznání, složky poznání, vznikají a zanikají v závislosti na sobě. Není možné, aby jakýkoliv Objekt poznání vystal bez závislosti na jiných objektech. Poznání není nic jiného, než proces poznání. Objekt poznání a subjekt poznání jsou tedy v nekonečném procesu souvislého vznikání a zanikání. mňáta pariňa, mňáta pariňa znamená poznání, plné poznání objektu moudrosti. že meditující pozná tyto objekty moudrosti dále. Vlastnosti, tedy, jak už jsem řekl, vlastnost světa a vlastnost každého z nás je tedy nepokoj. Nepokoj znamená vznikání a zanikání, což je.